Ви не гнались за набутком. Того я стрігаю тебе. Замолоди й мене дурного один дідько впихнув у гидомирство. Це коли я почав чумакувати, і вже не сіля гроші почали сліпити очі. Тож і навчив мене безрогий, як менжувати грішми, бо цілі тоді на золото і асигнації у нас і на півдні до якоїсь пори були різні, то різницю можна було покласти до кишені. Певне, так воно завжди буває. Папівці мають ціну до часу, а золото і час не долає. Може б і здірчавила на торгах душа, та зарятували мене нещастя і щастя. Як це? Нещастя і щастя?» – недовірливо ворохнув і бровами, і вусами. «Ти знаєш, як доля закинула мене до Болгарії воювати з осман пашею? Тяжкі то були бої і тяжкі дні». На шипці я і Георгія заслужив найбільше своє багатство. Там і свинцю таку порцію дістав, що вистачило б і на останню вечерю. Не одну ніч у шпиталі вчував, як вона з косою підходила до мене. От тоді, лежачи між життям та небуттям, мав час подумати, що таке суєта-суєт. А потім уже дома побитого, поділявленого, стрілами мене на пасіці «Щастя» та дівчина, що твоєю матір'ю стала, то вона любов'ю своєю, і болі моїй забрала, і від торгу віднадила, і наказала триматися тільки землі і жита, бо без хліба ми нічого не варті. З нею мені таланило і в полі, і в лісі, і коло худібки, і коло бджі. Правда, господарювати ми почали не на голому місці, залишив твій дід і воли, і десять десятин. Іншим таким, як я, карбованець, увесь вік не давав спати. А в мене сон був спокійним, і найбільше снилося жито. Це в полі, а на лузі – воли. Відходить їхній час, відходить і мій. Та годі про це, кажи про страх. Семен рукою розгладив недовірливі зморшки на чолі, хоча й позаздрив спокійним снам батька. «Де їх тільки прикупити?» «Що ж про нього?» «Оце прокляте гетьманство, в яке я вскочив, прикриваю, як можу, активністю, страхаю нею когось, щоб самому не піти на дно», – з болем заглянув у минулі роки. «І вони наблизили до нього ті шибиниці, біля яких і він сидів на коні, коли вішили інших». Давно вже пропав той тінь, пропали люди, а страх не пропадав, бо ще й доці приходять тіні загиблих, бо й досі ніби живий стоїть у ведіннях красень командир, який і прізвище мав славне, човняр. Як побивалася за ним молода, що наче з образу зійшла дружина, як плакало біля її грудей немовля, ніби й воно щось розуміло, як без слів стогнав, зіймаючи руки до неба, сивочубий батько. Смерть і горе людське зійшлись біля шибниць, і не знати, що було сильнішим. А ввечері, шукаючи поживи, Семен негадано приплентав до хати старого човняра. На подвір'ї біля тину лежало кілька завіяних снігом човнів, лежали й зрубані верби, що підуть на човни. У хаті мовчки сиділи зажурені люди, а на столі лежало шість з восковими свічами хлібин. Саме стільки було сьогодні повішених. От його кроків здригнулися усі вогники свічок і схлипнула немовля на руках молодиці, що сьогодні стала вдовою. «Ой, люлі-дюлі!» – прошепотіла вона сльозами, і дитя потяглося до її грудей. І тут воднораз стояли життя і смерть. За жах охопив магазанника, відводячи погляд від матері і дитини, він швидко повернув до дверей «Хліба ж святого візьми на дорогу!» Він оглянувся, за столу підвівся старий човняр, подавючи йому хлібину, на ній воском чи самою печалью стікала свіча. Десятки мовчазних очей скинулись на нього, скинулись, і оті вдови він відчув, що вона впізнала його. Похебцем вихопив хліб з рук старого, а гарячий віскопік йому не тільки пальці, а й прийдешні роки. З хлібом поперед себе вискочив на двір, де мертві завієні човни, на яких уже не попливе молодий човняр, і що дитя його через роки підніметься у світання на річці батьків. Вечір одразу ж загасив свічу, як день загасив життя».